Це правда. Її батько був оперним співаком, народним артистом. А потім чомусь подався в попи. Ну, його й упакували. А чому ж Максима Дормедонтовича Михайлова не чіпають? Він же співає в церковному хорі. Михайлов був улюбленим співаком Сталіна, сказала Олюня. Аж Ольга подумав, антисталінець Хрущов? і поготів мав би його запроторити, повернувся Сташинський. «Ну як, Йоші, додзвонився?» – спитав у нього Шульга і відразу пошкодував, що це зробив. Москва, Берлін, 1961-62 роки, від Різдва Христового. І ще я в той вечір всім серцем відчув, що Сталін тут, з нами, і Сталін усюди. Бо Сталін – це ті, хто Сталінцем був, хто Сталінцем є і Сталінцем буде. Сина Петера, дружина Сташинського Інгеполь, Народила в березні 1961 року. І почувався він, як усі діти в світі. Сав мамину цицю і горлав, як навіжений. Бабуся і дідусь не могли на нього натішитися. Єдине, що їх та інге турбувало, що тато не може приїхати з далекої Москви, бо переобтяжений нагальною роботою. Про характер цієї роботи Краще за всіх знав Шульга, бо Сташинський мешкав у квартирі номер 178, будинку номер 87 по Ленінському проспекту, а Шульга – у сусідньому помешканні. Без нього герой не мав права навіть у булошну вийти. Проте вони багато спілкувалися, і в хаті Богдана, і на вулиці – тоді їх не криючись супроводжувала Чорна Волга з двома пасажирами. Сусіди часто ходили на футбол, лаяли бездарних футболістів, пили пиво, лузгали насіння, інколи загравали з гарними дівчатами, однак ніколи не приводили до себе. Для цих потреб існував особнячок на Ленгорах. Шульга навмисно намагався частіше там з'являтися, аби побільше інформації, ну, тієї, яку він волів, доходила до Шелепіна. Річ у тім, що десь у середині липня якось зненацька на трибуні того ж стадіону «Динамо» під час матчу, який динамівці зазвичай програвали, Шульга зрозумів – на нього полюють, не на Сташинського. Не на його дружину Інге Поль, а саме на нього – Шульгу, якому сам голова КДБ щойно присвоїв чергове звання і нагородив високою урядовою нагородою. Коли вдома, сидячи без протезу в самих трусах на кухні за чашкою міцного холодного чаю, він намагався аналізувати ситуацію, а в нього виходило лише одне. Вже після акції в Мюнхені, на заході щось сталося. Йому був відомий весь сумний мартиролог покараних рідним центром талановитих радянських розвідників, які віддано йому служили. І перший професійний радянський військовий розвідник Олександр Улановський і заступник судоплатова по диверсійному бюро генерал Ейтенгон і начальник інно НКВС Зовнішня розвідка Михайло Трилісцер. Самого генерал-лейтенанта Судоплатова тримали в тюрмі. 18 комісарів Держбезпеки першого і другого рангів, звання, які дорівнювали генералу армії і генерал-полковнику, були розстріляні. Колись, ще до війни, Шульга прочитав книгу Вальтера Кривицького «Я був агентом Сталіна». А за деякий час після виходу книги автора знайшли у вашингтонському готелі з простріленою головою. Хто це зробив? Такий ліквідатор, як Сташинський, котрого підготував такий тренер, як він, Шульга